Розділ 6. Розраховувач життя Минув місяць біологічного часу від тієї ночі в 482-му, коли Харлан пізнав багато нових для себе речей. Тепер, якщо брати звичайний вимір часу, його відділяли від тієї ночі майже дві тисячі сторіч. Зараз, перебуваючи від Нойс-Ламбент у далекому майбутньому, він намагався вивідати з допомогою лестощів, підкупу і шантажу, яку роль приготували для неї в новій реальності. Його поведінка була чимось гіршим, ніж просто порушенням професійної етики. Але це його не хвилювало. За цей біомісяць він уже став злочинцем у власних очах. Просто безглуздо приховувати від себе цей факт. Новий злочин уже нічого не змінював. Зате коли йому поталеніть він багато виграє. І ось унаслідок усіх цих злочинних маніпуляцій, йому і на думку не спадало добирати м'якших виразів, він стояв перед входом у 2456 Вхід у час був набагато складнішою процедурою, ніж просто перехід між вічністю і шахтою капсули. Для того, щоб увійти в час, слід з надзвичайною точністю встановити на шкалах приладів координати потрібної точки земної поверхні і відповідної миті часу даного сторіччя. Незважаючи на величезну внутрішню напругу, Харлан настроював прилади легко і впевнено, свідчення його великого досвіду та неабиякого таланту. І ось він опинився в машинному відсіку космічного корабля, що його вперше колись побачив на екрані у вічності. Мабуть, цієї біомиті соціолог Вой у цілковитій безпеці сидить перед тим самим екраном і спостерігає, як технік здійснює свій акт впливу. Харлан не поспішав. Відсік буде порожній ще 156 хвилин. Щоправда, просторово-часова інструкція дозволяла йому використати тільки 110 хвилин, а решта, 46 хвилин, була звичайним 40-процентним запасом. Запас давався на випадок крайньої потреби, і технікам не рекомендувалося використовувати його. Пожирачі запасів недовго залишалися спеціалістами. А втім, Харлан мав намір використати не більше двох хвилин із 110 дозволених інструкцією. Насаджений на зап'ясток генератор поля окутував Харлана невидимим серпанком біочасу. Це була своєрідна еманація вічності і в такий спосіб захищав його від будь-яких наслідків зміни реальності. Харлан ступив крок уперед, до стінки, зняв з полиці невеличку коробку і обережно переставив її на заздалегідь підготовлене місце на нижній полиці. Зробивши своє діло, він повернувся у вічність. Для нього це було так само просто, як увійти до кімнати через двері. Якби хтось із часів Ян спостерігав його в цю мить, Йому здалося б, що Харлан несподівано зник. Невеличка коробка лежала тепер на новому місці. Вона не одразу відіграє свою роль у світовій історії. Мене кілька годин, і чоловіча рука простягнеться по неї, але не знайде її на місці. Півгодини буде згаяно на розшуки. А тим часом зникне силове поле, і механікові машинного відсіку урветься терпець. Пойнятий гнівом, він прийме рішення, від якого утримався б у попередній реальності. І як наслідок важлива зустріч не відбудеться. Чоловік, що мав померти, проживе ще один рік. Другий, той, котрий повинен був жити, навпаки помре дочасно. Ця ланцюгова реакція поширюватиметься далі й далі і досягне своєї найвищої точки в 2481 році, через 25 сторіч після акту впливу. Потім інтенсивність зміни реальності спаде. Теоретики стверджують, що вона ніколи не дорівнюватиме нулю, але вже через 50 сторіч її не можна буде помітити навіть за найпильніших спостережень. Зрозуміло, що жодна людина в часі ніколи не довідається про будь-яку зміну реальності. В таких випадках мозок людини, її пам'ять змінюється так само, як і матеріальні об'єкти, і тільки вічні, незворушно, мов без іншого світу стежать за перемінами. Соціолог Вой пильно вдивлявся в голубий екран, де ще недавно вирувало напружене життя космічного порту. Він лише краєм ока глянув на Харлана, коли той увійшов, і пробурмотів кілька слів, які очевидно мали означати привітання. Над космічним портом немов промчав ураган. Померкло світло. Колишні грандіозні споруди скидалися на жалюгідні руїни від космічного корабля Залишився і ржавий кістяк. Людей ніде не було видно.